Кажи само реч. 14-та беседа от серията Сила и Живот, държана от учителя на 6 април 1924 година. Кажи само реч. Отговори стотникът и рече му. Господи, не съм достоен да влезеш под стряхата ми. Но кажи само реч и ще оздравеем момчето ми. Матей, 8 глава, 8 стих. Две положения са важни в живота отрицателното и положителното. Стотникът разсъждавал правилно, разумно, логично. Той съзнавал, че силата на Христос. Не е във влизането в дома му, а в речта, която може да каже. Следователно, и нашата сила не е в тялото, нито в ръста, нито в пълнотата ни, нито в нашето богатство, а в разумността, която проявяваме в своя живот. Всеки човек, какъвто и да е, дължи величието си на три съществени фактора. На своите ум, сърце и воля. Например, казват за някой лекар, че е знаменит прочут. Защо е прочут? Защото е умен, знае как да използва четирите важни основни елемента в природата – светлината, въздуха, водата и храната. Ако болният не използва тези елементи, колкото и лекари да го лекуват, техните усилия ще бъдат безполезни. Ораторът или проповедникът, колкото и да са велики, без тези елементи нищо не струват и те дължат величието и силата си на тях. Ще възразите, че светлината е външен елемент. Но ние говорим за вътрешната сила на светлината, за това, което тя произвежда в съзнанието на човека. Какъв е смисълът на сегашния ни живот? Всеки има свой идеал и според него се определя и смисълът на живота му. Всички същества, от най-големите до най-малките, имат свои стремежи, свои цели. Въпреки това, никой не може без светлина. Пътуваш през една тъмна мрачна нощ и във всеки момент можеш да объркаш пътя си, но някъде далеч виждаш малка светлинка. Единствената цел, която имаш в този момент, е малката светлинка. Ти се отправиш към нея. Какво ще стане с теб, ако светлинката изчезне моментално? Спираш изненадан, не знаеш коя посока да поемеш. Стоиш и чакаш да отново блесне. И щом се появи, пак тръгваш. Следователно смисълът на живота, особено в тъмната мрачна нощ, е светлината, която свети някъде далеч на хоризонта. Коя е причината за явяването и изчезването на светлината? Зависи или от мястото, или от самия човек. Ако пътя, по който вървиш, не е равен, тя тук ще се явява, то ще изчезва. Ако съзнанието ти не е будно, пак ще се явява и изчезва. Става прекъсване на светлината в човешкото съзнание. Като се качваш нагоре, тя свети и те показва пътя. Като слизаш, постепенно изчезва. Същото става и в психическия живот на човека. Поради което той ту губи идеала си, ту го намира. Казваш, изгубих идеала си. Не си го изгубил, но пътят по който вървиш е хълмист. Срещаш съпротивления. Когато слиза в материята, човек губи своя идеал. Няма нищо по-тежко в живота за съзнателния човек от това да изгуби своя идеал. Той може да живее в охолство, да разполага с богатство, но щом изгуби идеала си, животът му се обесмисля. Винаги ще чувства празнина която с нищо не може да запълни. Това са положения, които всеки е опитал. И рече му, Господи, не съм достоен да влезеш под страхата ми, но кажи само реч. Само една дума искал стотника от Христос. Питам, кое е онова, което повдига човека? Кое е важно за вас? Онова, което вие мислите за мен, или това, което другите хора мислят? Над всичко е важна онази божествена светлина и топлина. Онзи жив хляб, онази небесна манна. Те слизат до човека. Те създават условия за живот в него. Питат ме какво мисля за Христос. Какво мисля за Христос? И хората от две години мислят нещо за Христа. Отворете книгите да видите какво са писали и пишат за Него. Всички тълкуват въпроса, кой е Христос? Дали наистина е Син Божий? Половината човечество е на едно мнение, другата половина на друго. Едни и други се убеждават и не могат да се убедят. И едните доказват въпроса, и другите го доказват, но в доказателствата им има нещо криво. Това, което Христос внесе в живота, е разумната любов, т.е. любовта в божествения живот. Любовта е достояние за всяка душа. Явиха се различни тълкователи на Христовото учение но не засегнаха същественото. Те се занимаваха с неговата външност, с каква тога бил облечен, на какъв кръст бил распнат и така нататък. Мнозина и до днес носят този кръст на врата си, особено в трудни моменти, когато отиват на бойното поле, когато боледуват, но въпреки това кръстът не им помага. Много войници умряха на бойното поле, а ако бяха приели любовта в себе си, нито един от тях нямаше да умре. Кажи само реч. Под реч стотникът разбира разумното. Неговото момче е болно. От какво? Съвременните хора не са ли болни? Чудно ви се вижда това, нали? Каква по-страшна болест има от неразбирането. Днес хората един с друг не се разбират. Защо? Болни са те. Кой ще слугова на тези болни? Необходимо е разумността да влезе между тях. Наша задача е да покажем на хората истинския път за лекуване. Нужни са им светлина, чист въздух, чиста вода и здравословна храна. Това са четирите елемента, които правилно преведени в духовния живот ще разрешат всички важни въпроси. Днес съществуват различни течения в живота, които го обясняват от различни гледища с различна светлина. Добре е човек да се занимава с всичко, но той трябва да разрешава основно въпросите, да изхожда от една здрава, непоколебима основа. Щом днуща е тъмна, мрачна, той се нуждае от една малка светлинка, към която да се стреми. Неговата посока трябва да бъде точно определена. И вие трябва да знаете, че вън от разумната любов животът няма никакъв смисъл. Човешката любов сте опитали вече. Майките от години раждат, но коя майка е доволна от своите синове и дъщери? Хората са живели за своето отечество, издигали са велики империи. Това е светът, който те са съградили. Но коя империя е доволна от тази любов? Империята не е в състояние да задоволи любовта. Това показва, че и до сега хората се скитат Иллюзиите на живота, далеч от същественото. Тази е причината за вътрешния страх в човека. Всеки се стреми да се осигури по някакъв начин. Според мен най-малко трябва да се мисли за осигуряване. Разумните хора няма защо да се осигуряват. Ако всички биха живели по Божествените закони, за всички щеше да има достатъчно. Богата е земята. Тя разполага с неизчерпаеми енергии и напълно би задоволила нуждите на цялото човечество. Ала неразумният човешки живот е разделил хората на лагери, на богати и бедни, на учени и прости. Действително, има разлика между учени и прости, но срещал съм учени, лишени от права. Трезва мисъл, както и такива със здрава, положителна мисъл. Господи, кажи само реч. И вие често се намирате в безисходно положение, като този стотник. Към кого ще се обърнете? Ще кажат, че сте малодушни, защото търсите помощ отвън. Кой човек не се нуждае от помощта на разумните хора? Аз не съм срещал човек, който сам да разрешава задачите си. Някой се моли на Бога, но за него казва, че е глупав. Глупав е, защото се моли на Бога. А ако се моли на човек като теб, не е ли глупав? Това не показва, че не трябва да се молиш на човек. Ще се молиш на брата си и той ще се моли на теб. Това е вреда на нещата. Но по-добре е. Преди да ни се помоли нашия брат, ние да разберем нуждите му и да ги задоволим. Сега вие искате да заповядвате на любовта и казвате на ближния си, ти трябва да ме обичаш. Няма закон в света, който да регулира любовта. Единствената сила в света, която не се подчинява на никакви закони, е разумната Божия любов. Всичко, което осмисля живота, е разумната любов. Тя прави хората безсмъртни, който възприема любовта, влиза в рамките на Божествения живот, където всичко е хармония, където няма смърт. Под смърт разбирам всичко онова, което ограничава човешките мисли и чувства. Привидно, човек може да е спокоен, да се мисли свободен, но вътрешно да се тързае. Някой външно е спокоен, но в стомаха нещо го глощи, вътрешно е неспокоен. Тази болка може да го заведе на онзи свят. Лекарят констатира, че този човек има тумор в стомаха и трябва да го оперират. Сигурен ли е той, че след операцията ще оздравее? За други го казват, че има тумор в мозъка и него също трябва да оперират. Сигурен ли е той, че като извадят тумора, ще оздравее? Бръкне ли лекарът в мозъка? Всичко се свършва с този човек. Той може да остане жив, но разумното го няма вече. Лекарите и до сега продължават да бъркат в светите места на човека. Те са бъркали и в гърдите, и в стомаха, и в мозъка, и в очите, и в ушите. Няма тайно място в човешкия организъм, където да не са бъркали и след това говорят за морал. После всички се питат къде е човекът. Човешкото тяло е къща, но човекът не е там. Ало има едно място, където лекарите не могат да бъркат. То е свещенният храм на човешката душа. Когато се прави операция на човека, святото в него, т.е. неговата душа, излиза навън. Когато распнаха Христа, божественото, т.е. неговата душа, го напусна. Божественият дух излезе от Христа и го остави сам. Много естествено. Божественото не могат да разпнат, Никой не може да се докосне до него. То прави човека силен, мощен. Всички хора се подчиняват на божественото начало в себе си. Затова това в писанието се казва, че двоеумният е раздвоен в своите пътища. Защо е така? Божественото не е в него. Такъв човек едно говори, друго разбира. Говори за любовта, а крие в себе си нещо корисно. Това не е любов. Любовта подразбира единство в целокупния живот. Единството осмисля живота. То го прави красив. Където има единство в музикалните тонове, там има хармония. Където има единство в мислите, чувствата и постъпките, там има хармония. Ако имаше единство в целия живот, той щеше да има друг израз. Две неща спъват човешкия живот. Те са го спъвали и в миналото, спъват го и сега. Едното е, че хората не устояват на своите обещания. Верността към Бога. Другото е, че не устояват на своя велик идеал. Ще ви приведа един разказ от египетската история. Някога фараонът Хакибал искал да изпита верността на своите поданици, също и на своите слуги. Една вечер той извикал тайно при себе си един от верните си поданици. Озирис Бем и му казал, «Искам да те поставя временно да управляваш държавата вместо мен, без да подозират моите поданици. Ще управляваш както намираш за добре. Ще разполагаш както знаеш с всичко, което имам». Питам, «Колко верни поданици може да има един цар?» Ако остави един да управлява вместо него, да разполага с целите му власт и богатство, без да злоупотреби с тях, как би постъпил той? Озирисбен постъпил разумно. След една година, царът се върнал и Озирис Бен му предал всичко в изправност. В ума и сърцето на този верен поданник не се е явили. Никаква мисъл, никакво желание за обсебване на царския трон. Той стои по-високо даже от своя цар. Той си казва: Това място не е мое. То принадлежи на друг. Като заел мястото си, Хакибал си казал: Намерих един верен човек в света. На него всякога мога да разчитам. И аз ви казвам, този идеален образ на истинския човек е от мъжки пол. Сега ще ви преведа друг разказ, пак от египетския живот, където се разказва за една идеална жена египтенка. Тя живяла във времето на Рамзес Салу, египетски фараон, Наричала се Елтамар най-бедната му в Египет. Същевременно тя била толкова благородна, умна и красива, че обърнала внимание на младия фараон. Той се влюбил и пожелал да се ожени за нея. Тя му отговорила, «Аз мога да се оженя само за най-умния човек, макар и беден. В моите очи ти не минаваш за толкова умен. Ако не намеря такъв човек, няма да се оженя. Такъв трябва да бъде идеалът на човешката душа. Следователно, ако и вие имахте верността на Озирис Бен и идеалът на Елтамар, съвременният свят щеше да бъде съвсем друг в сравнение с сегашния. Днес всички говорят за Христа, за Неговата любов. А какви ли неизмислици измислици, неща се пишат във вестниците? Едва чуят нещо от мен и бързат да го предадат в изопачен вид. Защо изопачават думите ми? Защо само външно, механично ги разбират? И след това пак продължават да говорят за Христа, за Бога. Ние не говорим за Бога, а за любовта. Без любовта. Никой не може да разбере Бога. Като обичаш някого, ти си готов на всички жертви за него. Наричаш го с най-хубавите имена. Ако не го обичаш, не си готов на никаква жертва. Не виждаш нищо хубаво в него. Само любовта разкрива нещата. Тази е причината човек да греши по отношение на любовта. Любовта с нищо не се подкупва. Ако момата иска да привлече момъка чрез външната си красота, тя се лъже. Ако богатият момък иска да привлече красивата мома със своето богатство, той се лъже. Ако ученият иска да привлече със своето знание, а светията със своите добродетели и двамата са на крив път. Единственото нещо, което може да привлече човека и да преобрази неговия живот, е великата разумна любов, която действа вътре в самия човек. Тя се проявява или по пътя на необходимостта, пътя на човешкото минало, или по пътя на сегашния живот, или по пътя на бъдещето. Миналото е законът на необходимостта. Настоящето е божествения промисъл а бъдещето – законът на Божията любов. Значи миналото, настоящето и бъдещето са трите посоки на любовта. В закона на необходимостта има мъчение. Колко моми и момци са усъкътени от човешката любов, колко млади хора срещате с изгорени от ревност лица, колко сърца е промушила ревността със своя нож. И тази любов минава за чиста. Не, в закона на не... необходимостта няма истинска любов. За да излезеш от тази любов, трябва да живееш в настоящето, където работи божествения промисъл. В тази любов всички хора влизат като членове на едно семейство. И всички са под закрилата на Божия дух. От тази любов ще влезеш в закона на свободата, където всички хора, всички живи същества имат еднакво право на живот. Всяко живо същество има право да живее. Речи. Само реч. Това са думи. Изказани не от евреин, който изпълнява Моисеевия закон, а от езичник, в душата на когото имало светлина, който разбирал великата истина на живота. И вие трябва да разбирате Христовото учение и да го прилагате. Ще го прилагате трояко по закона на необходимостта, по закона на Божия промисъл и по закона на свободата. Роден си, например, в християнски народ. Такава е вярата на баща ти и майка ти. Следователно, по необходимост и ти ще бъдеш християнин. Можеш като християнин да виждаш навсякъде Божия промисъл и най-после казваш, ще живее като Христос по закона на свободата. Не е достатъчно само да разбираш Христовото учение, но да живееш според Него. Как е живял Христос? Той е живял според закона на любовта и е изпълнявал волята на Отца. Христос казва, готов съм да положа живота си за Бога. И да изпълнявам всичко, което Той желае. От две години хората говорят за Христа, но християните още не са обединени. Ще изминат още две години и пак няма да се обединят. Обединението не може да стане механично, както се стягат обръчите на кацата. Ако няма обръчи, които да се единят дъските, нищо не може да стане. Докато обръчите на кацата са здрави, те я стягат добре. Щом се разпаднат, с тях се разпадат всички части на кацата. Не става ли същото и с хората? Костите са техните обръчи. Достатъчно е да се пръснат по лицето на земята, за да не остане нищо от тях. Колко деликатни пръсти на млади хора са разпръснати по земята. Казвате, трябва да се стремим към добър живот. Кой ще ни помогне в това? Ще кажете, че християнството е в състояние да ни помогне. Защо? Защото то изключва смърта. Безсмъртието се постига само чрез закона на любовта. Ако в теб се роди желание за отмъщение или мразиш някого, все едно се тровиш, страдаш от проказа, която разяжда живота ти. В средните векове алхимиците са търсили жизнения еликсир, чрез който да продължат живота си. Няма по-велика, по-мощна сила от любовта. Тя ражда живота и го продължава. Внася мир в човека. Ако любовта не работи еднакво във всички хора... Тя не е истинска. Като знаете това, не мислете, че ще дойде само чрез един човек. Впрочем, един човек я донесе, но всички хора ще я проповядват. Сега всички отиват срещу Възкресение Христово в църква с запалени свещи и чакат свещеникът да каже Христос Воскресе. Следователно, когато и ангелите кажат, Христос воскресе, и вие трябва да запалите своите свещи. Запалената свещ е божествения дух. Когато той дойде на земята, когато човешкото сърце възприеме божественото в себе си, само тогава можете да запалите свещите си. Това се изисква още сега от всички християнски народи. Като говоря за живота, аз не го отричам в неговите съвършенни прояви. Не казвам, че онзи, който е придобил любовта, не трябва да се занимава с наука, музика, изкуство. Не. Той ще учи всичко и лесно ще разбира. В Божията любов има музика на любовта, Наука на любовта и изкуство на любовта. Често ме питат, какво е учението, което проповядвам. Аз отговарям, то е учение за живата природа, която включва в себе си всички живи сили, с които се занимава науката. То е наука за човека, наука за разумното в света. Той е наука за Бога, за любовта. Новото учение включва всичко, което е предмет на живота и на природата. Ето защо, ако каже нещо, било по медицина, по музика, изкуство или каквото идея, каквато идея област на науката, все ще се намери някой да се обиди. Лекарът ще каже... Това учение по е по-високо ли от медицината? Според мен, истинският лекар трябва да знае много повече от това, което практикува. Кога ще го научи? Когато стане ученик на живата природа. Малко лекари изучават живата природа. Казвате, кога не е имало лекари, да те не познават ли още живата природа? Да. От памти века има лекари, и у нези от тях, които са свързани с живата природа, се раждат лекари. Те идват с готово знание. Същото се отнася и до учените астрономи, естественици, математици. Следователно, човек трябва да започне с това, което е вложено в неговата душа. Да бъде верен на онези дарби, сили и способности, вложени в него. Това значи да носи в себе си вътрешна наука, вътрешно знание. И с това знание ще изучава себе си, живата природа и любовта, който учи по този начин, той е на правия път. Срещнеш ли такъв човек, веднага ще се разбереш с него. Нито ти ще му говориш много, нито той на тебе. Трябва ли добрият художник да ти разказва как рисува? Достатъчно е да видиш как четката се движи в ръката му, за да разбереш неговото изкуство. Приятно е да гледаш как рисува този художник. Приятно е да слушаш чистите и нежни тонове на цигулката, в ръцете на опитния циголар. Като чуеш как скърцала кът в ръката на циголаря, ти запушваш ушите си и бягаш далече от него. Защо не останеш да послушаш? Не взима чисти тонове. След 4-5 години, когато се научи да свири добре, тогава ще го слушам. Има умни хора в света, но и те още не разсъждават правилно. И хората, живели две години след Христа, се усмеляват да ме питат, вярвам ли в Бога? Как да не вярвам в Бога? Аз живея в Него. Ами в любовта вярваш ли? Щом живея в Бога, естествено, че вярвам и в любовта. Още в какво вярваш? Вярвам в човека. Още Вярвам и в живата природа. В друго вярваш ли? Не зная в какво още може да се вярва. Ако ви кажа, че и в друго вярвам, няма да бъде истина. Вън от истината. Всичко е лъжа. Няма лъжа в света, на която не може да се открие опашката. Една българска пословица казва, на лъжата краката са къси. Кой човек се е облагородил с лъжата, какво е допринесло на хората? Истината повдига хората, а лъжата ги понижава. Има един закон, който изключва насилието и облагородява човека. Казва, че аз съм хипнотизирал хората. Чудно нещо. Хипнотизирането е насилие. А аз проповядвам любовта, която изключва всяко насилие, всякакъв хипнотизъм. Ако е вярно, че хипнотизирам, първо щях да хипнотизирам онези, които говорят против мен. А както виждате, те са свободни да говорят против мен, каквото искат, какво ще говорят. Аз оставям хората свободни, понеже служа на любовта. Мнозина казват, че ние се занимаваме с духове. Какво зло има в духовете? Всички хора на земята са все въплатени духове, излезли от Бога. Под дух разбирам разумното начало в човека. За нас се говори, че сме викали духове. Запитали една жена, как вика духовете. Тя отговорила, хвърлям едно във въздуха и на него закачам някой дух. Не, не този е правят начин. Жената се е пошегувала. Нашите братя, обезплатени духове, идват при нас по закона на любовта. Достатъчно е да ги обикнете, за да дойдат при вас. Казано е в писанието, викайте Бога, който е дух, чрез закона на любовта. Щом се отправите към Бога, към Великия Дух, Той веднага ще се отзове. Без Бога няма мисъл, няма чувства, няма действие. Благодарение на Него нашия живот се изправя. Любовта – ето базата, върху която стъпваме като основа на нашия живот. Други не упрекват, че сме били против църквата, против държавата. Не е така. Ние цитираме стиха «Всяка власт е от Бога дадена». Ще кажете, че и вие зачитате властта. Щом е така, ще ви изпитат и в това направление. Как ще ни изпитат? Както изпитват професора, който иска да заеме катедра в университета. Преди да стъпи на катедрата, той представя диплом и научните си трудове. И цветът има свои признаци, свои отличителни белези. Така и властта, която зачитате, трябва да има отличителни белези, че е от Бога дадена. Аз съм казвал много пъти и сега казвам. Съществува една държава в света. Тя е Божията държава. И на нея трябва да се подчиняваме. В Господнята молитва е казано... Защото е Твое царството и силата завинаги. Прочетете седма глава от Данайл, където е казано Бог въздига народите, Той им дава власт да управляват. Ала ние не правим въпрос за държавите. Ние се интересуваме от любовта, понеже тя разрешава всички въпроси. Всички противоречия. Ако имаш любов, ще разрешиш всички въпроси. Като не разбират любовта, някои казват, този е военен, той се служи с оръжие. Какво е предназначението на военния? Според мен, предназначението му е да пази реда и порядъка в живота. Че е воювал, това е една случайност. Какво е предназначението на лекаря? Да учи хората на уния закони, които обославят тяхното здраве, техният добър живот. Че се явила някаква болест и лекарът трябва да се занимава с нея, това е случайност. Лекуването и воюването са случайности. И лекарът, и военният се борят с неприятели, които случайно срещат на пътя си. Животът не почива на случайности, а на любовта. Вложете любовта в живота си, за да разрешите основно всички въпроси. Кажи само реч и ще оздравее момчето ми. Стотникът разбирал, че разумното слово на Христос ще въздейства върху момчето му и ще го излекува. Статистически е доказано, че болестите се явяват и изчезват периодично. Определено е колко болни ще оздравеят и колко няма. Изчислено е всяка година колко параходи ще потънат, колко къщи ще изгорят, колко деца ще се родят, колко хора ще умрат. Тези числа в продължение на период от 20 години постепенно се увеличават, след което започват да намаляват. Има един закон, според който събитията стават периодично. Защо потъват параходите? Защото не са взети под съображение някои неща? Защо изгарят къщите? Защото не са взети предвид някои предпазни мерки? Всички нещастия се дължат на нарушение на известни закони. Болестите показват, че хората не спазват закона на любовта. Казано е, в който ден ядеш от забранения плод, непременно ще умреш. Значи, преди да беше нарушен този закон, смърт не съществуваше. Смъртта дойде след непослушанието на първите човеци, които не изпълниха Божия закон. Следователно, където любовта отсъства, там има нарушение на великите Божии закони. Тази е причината за вътрешната празнота, която хората усещат. Където любовта отсъства, там се ширят съмнението и подозрението. Слушаш някой да ти говори и се питаш, говори ли този човек истината или не? Всеки може да разбере кой говори истината. Няма скрито покрито в света. И в човека, и в животните е вложено едно чувство, с което те проверяват нещата. Великата истина, към която се стремим, не е само за хората, но за всички живи същества. При сегашните условия на живота, две неща се искат от човека. Любов и разумност. Разумният Лесно се създава приятели. Достатъчно е да прости задълженията на своите длъжници, за да ги направи свои приятели. Ала неразумният жертва вишето за нишето. Той дава на съд си, осъждаки. И така се създава неприятели. Ако оставите живота да се развива разумно и естествено, вие бихте придобили дълбок, вътрешен мир в себе си. Някой се мъчи да докаже, съществува ли Господ или не. Каква полза от това доказателство? Каквото и да е доказателството ви, Бог съществува. Представи си, че доказваш на че Бог съществува, че има блага в света. Каква полза от тия блага? Ако нямате сетива, с които да ги възприемете, казваш на слепия, че има светлина, а той не я вижда, какво му е нужно? Да развива срението си. Аз не говоря само за вършните сетива. Ако е въпрос само за тях, как ще възприемете Божията любов? Как ще почувствате Божиите блага? В човека има едно особено сетиво, особено чувство, чрез което той може да възприеме Божията любов, Божиите блага. Това чувство не е еднакво развито във всички хора и тази е причината, когато говориш на някого за Бога, той или нищо да не разбира, или да разбира друго нещо. Когато божественото чувство в човека се развие, той ще възприеме Божията любов и сила в себе си и ще стане безсмъртен. Христос казва: В последните дни ще го възкреся. Кои са последните дни? Когато това чувство разцъфти като пъпката на слънчевата светлина, ти ще направиш първото вдишване. Ще възприемеш Божествения живот. Докато не цъфне, човек е в положението на малкото дете, в отробата на майка си. Щом излезе от нея и направи първата вдишка, то разцъфтява. Значи, съществуването и живота на човека зависят от първото вдишване. Ако дете се роди и не заплаче, то е мъртво. Трябва да направи първата вдишка, да стане реакция в него и да започне новия живот. В първото вдишване се крие съзнанието на човека. Като говоря на хората за Божията любов, те ме питат: Ти говорил ли си с Христа? Говорил ли си с Бога? Чудни са те. Ако им кажа, че съм говорил, ще кажат, че не съм с всичкия си. Как ще обясните тогава думите на Христа, който казва «Идете и проповядвайте моето слово и аз ще бъда с вас до скончанието на века». На друго място казва «Ако вие пребъдвате в мен и изпълнявате моите заповеди, аз и отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас. Значи, животът сам по себе си не е нещо реално. Той е израз на Божия дух. В този смисъл всички трябва да станат духовни, да придобият Божията радост, Божията интелигентност, да разберат живата природа, да влязат в Божествения живот. Само така животът на сегашните хора ще се преобрази. Като не разбират смисъла на живота, хората сами се тровят. Няма по-силна отрова от отрицателните мисли, чувства и състояния на човека. Страхът, омразата, съмнението, подозрението са такава отрова. Те са отайки, които се наслояват в кръвта и я тровят. Може ли при такива състояния човек да бъде здрав? Той се нуждае от вътрешно преобразуване, от нова, чиста среда. Като влезе в тази среда, намири истинската почивка. Тази среда е Божията любов. В нея човек се чувства свободен от никого не обезпокояван. Какво по-голямо благо от това да живееш в Божията среда, да разговаряш с Бога, да изпълняваш. Неговата воля. Какво по-велико от това да живееш с разумни същества, да разбираш разумната природа и тя да ти отговаря. Днес всички се питат, какъв е смисъла на живота. Да живеете в съгласие с живата природа, да живеете в съгласие с разумните същества. Да живеете в съгласие с Бога на любовта. Ето смисъла на живота. 6 април 1924 година София